ושיבר את המצבות, וחרת את האשירה, וכיתת נחש הנחושת אשר עשה משה. כי עד הימים ההמה, היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. אדוני אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה חמוהו בכל מלכי יהודה באשר היו לפניו. וידבק באדוני, לא סר מאחריו.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 ויתנם למלך אשור. וישלח מלך אשור את טרטן ואת רב סריס ואת רב שקם מן לכיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים. ויעלו ויבואו ירושלים. ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הבריכה העליונה אשר במסילת שדה חובש. ויקראו אל המלך.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 Tabi. אתה הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר ישמך איש עליו, ובה וכפו ונקבע, כן פרעה מלך מצרים, לכל הבוטחים עליו. וכי תאמרון אלי, אל אדוני אלוהינו בטחנו, הלוא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו. ויאמר ליהודה ולירושלים, לפני המזבח הזה,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 אדוני, אמר אלי, עלה על הארץ הזאת והשחיתה. ויאמר אליקים בן חלקיהו, ושבנה ויואך אל רב שקה, דבר נא אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. ויאמר אליהם רב שקה, העל אדוניך ואליך,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 עד בואי, ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וכרמים, ארץ זית יצהר ודבש, ויחיו ולא תמותו, ואל תשמעו אל חזקיהו, כי יסית אתכם לאמור, אדוני יצילנו. ההצל הצילו אלוהי הגויים, איש את ארצו מיד מלך אשור, היה אלוהי חמת וערפד. היה אלוהי ספרביים, הינה בעיבה, כי הצילו את שומרון מידי. מי בכל אלוהי הארצות, אשר הצילו את ארצם מידי, כי יציל אדוני את ירושלים מידי. והחרישו העם, ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור, לא תענו. ויבוא אליקים בן חלקיאה, אשר על הבית. ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר, אל חזקיהו, כרועי וגדים. ויגידו לו דברי רב שקה.